Патрицій приліг. Декілька шурів намагалися витягти з-під його голови подушку. «Зовні усе летить шкереберт, я так розумію», – сказав він. «Так», – із сумнівом підтвердив Ваймс. «Маєте рацію, ви зараз у найбезпечнішому місті у місті». Він встромив іншого ножа у шпарину поміж каменів і намагався підважити, а лорд Ветінарі зацікавлено за цим спостерігав. Ваймсобі вдалося просунутися на шість футів від землі і зрівнятися з решіткою. Тепер він взявся відколупувати вапнона навколо град. Патрицій недовго спостерігав, взяв із маленької полиці, що була позаду нього, книгу. Щури читати не вміли, то й бібліотека, яку йому вдалося зібрати, була бароковою, але від нових знань він ніколи не відмовлявся. Знайшов свою закладку на сторінках «Плетіння мережева крізь і прочитав декілька сторінок. Згодом на книгу впало декілька шматків вапна, тож він підняв голову. «Як успіхи?» – ввічливо запитав він. Ваймс скриготів зубами і не переставав колопати стіну. За тією решіткою віднілося брудне подвір'я, що було не надто світлішим за самокамеру. В одному з його кутів стояла купа гною, але зараз вона мала дуже привабливий вигляд. Принаймні привабливіший за темницю. Купа гною у ці дні набагато краща за справи у торговій палаті Анкморпорка. Щось у цьому, мабуть, було алегоричне. Він колупав, колупав і колупав. Леза ножа дзвеніло і вигиналося в його руці. Бібліотекар задумливо чухав свої пахви. Йому проблем вистачало. Він прийшов сюди сповнений ненависті до злодіїв книг, і вогонь тієї ненависті все, що у ньому палав. Але йому явилася заспокійлива думка. Хоч злочини проти книг – це найгірші злочини, помсту, мабуть, доведеться відкласти на потім. Йому було по цимбалах, що люди роблять одне з одним, та були вчинки, на які, як він вважав, слід було реагувати різко, якщо злочинець ставав надто самовпевненим і чинив погано не лише з людьми, але й з книжками. Бібліотекар знову подивився на свій значок і злегка надкусив його, оптимістично сподіваючись, що той став і його стівним. Без жодних сумнівів відшлося про обов'язок перед капітаном. Капітан завжди був добрим до нього. Капітане теж був значок. Так. Були часи, коли і мавпи мали робити те, що й люди. Орангутан відсалітував і щаз у темряві. Сонце піднялося вище, викотившись із горизонту крізь туман та затхлий дим, немов повітряна кулька. Ватага сиділа у затінку моря, чекали та вбивали час, хто як міг. Нобі вдумливо вивчав зміст своїх ніздрів, морква писав листа додому, а сержант колон переживав. Довго він не всидів, охоючи підвівся і мовив. «Є проблемка». «Що там, сержанте?» – запитав Морква. Сержант Колон виглядав розбитим. «Ну, а що, як це не раз на мільйон шанс?» – сказав він. Ноббі витріщився на нього. «Що ви маєте на увазі?» – запитав він. «Ну, гаразд. Породжені у безвиході раз на мільйон шансів завжди спрацьовують, так? Питань нема, але випадок у нас, як би це сказати, специфічний, хіба ні? «Це ви у нас запитуєте?» – парирував Ноббі. «А що, як це шанс один на тисячу?» – запитав колон, агонізуючи. «Що? Щось коли-небудь чув про влучний постріл зі співвідношенням один до тисячі?» Моркова підняв голову. «Сержанте, ви ж розумний чоловік», – промовив він. «Ніхто хісінько не чув про влучний постріл зі співвідношенням один до тисячі. Цілком вірогідно, – артикулював він губами, – що наш шанс один на одразу декілька мільйонів». «Так, декілька мільйонів», – погодився Нобі. «Тож у це спрацює лише, якщо це саме той раз на мільйон шанс», – сказав сержант. «Так воно, мабуть, і є», – відповів Нобі. «Тож співвідношення 999-943 до одного, наприклад, – казав колон, і Моркова захитав головою, – буде безнадійним. Ніхто ніколи не казав «Ваші шанси – один до 999943". але хто знає, може щось і вийде». Вони замовкли, вдивлялись у міську далечінь, занурившись у жорстоку дійсність підрахунків. «Може бути, що нам доведеться геть не солодко?» – порушив тишу колон. Моркво взявся щось жваво писати. Коли його запитали, що він робить, популярно пояснив, як вирахувати площу тіла дракона і спробував прикинути шанси того, що стріла влучить в одну точку. «Цілься й думай!» – сказав сержант колон. «Я цілюсь!» – Ну, кашлянув. Ну раз так, то шанси у нас набагато більше, не один на мільйон, сказав Морква. Може, один на сотню, якщо дракон летітиме повільно, а точка, в яку треба влучити величенька, то можемо бути майже певними того, що все вдасться. Колонний же подумки вимовив фразу. Певними, не певними, але вдатися все ж таки може, похитав головою. Нє, промовив натомість. То все, що нам треба в такому випадку, повільно сказав Нобі. «Підрахувати рівень вірогідності!» Коло середнього прута з'явилася тоненька шпаринка. Ваймс розумів, що це не те, чого він хотів, але чогось треба було починати. «Можливо, потрібна допомога?» – сказав Патрицій. «Ні». «Як знаєте?» Вапно уже наполовину згнило, але глибоко в камінні були прутки. Під жаром їржи було повна заліза. Колупати доведеться довго, але треба було щось робити, а ще колупання у стіні відволікало від непотрібних думок. Ну хоч це у нього ніхто не забере. То був правильний, справедливий виклик. Колупаючи стіну, ти знаєш, що колись переможеш її. От у цьому колись і була вся біда. Колись великий Аттоїн дійде до краю Всесвіту. Колись згаснуть зорі, колись і Нобі помийеться, хоча для цього доведеться радикально переосмислити природу часу. Все ж він не спинявся і лупав вапно, аж раптом перестав, бо щось мале і бліде доволі повільно злетіло ззовні. Арахисове лушпиння здивувався він. У гротованому отворі дороги дригом з'явилося обличчя бібліотекаря, обрамлене обвислими щоками, і так вже він шкірився, що менш страшним ще й у такому положенні не став. Ук! Орангутан сповз зі стіни, вчепився за решітку і потягнув її на себе. Було видно, що старався він добряче, здавалося, від такої напруги м'язи на його грудях немовби танцювали павану. Урочистий повільний танець, що був популярним в Європі 14 століття. Гупаючи то вперед, то назад. Його рот, повний жовтавих зубів, у у мовчазній сконцентрованості. Почувся скригіт заліза, і рішитка піддалася. Мавпа відкинула її вбік і потягнулася руками у запилений отвір. Тоді найдовші руки закону схопили закам'янілого від подиву Ваймса за плечі і одним махом витягли з камери. Ватага продовжувала дискутувати. «Добре», – сказав Нобі, – «яка вірогідність поцілити драконові ворозливе місце, якщо стояти на одній нозі, вдягнувши капелюк задом наперед, з хустиною в роті?» «Хм», – сказав Колон. «Шанси мізерні», – сказав Морква, – «хоча здається мені, що з хустинкою все ж таки переборщив. Колон не витримав. «Вирішуйте уже!» – сказав він. «Мої ноги несуть мене спати!» Ваймс встав із брудного вугілля і витріщився на бібліотекаря. Він щойно переживав те, що для більшості людей було б шоком. Зазвичай йому доводилося спостерігати щось подібне за більш неприємних обставин, як, наприклад, бійка у латаному барабані, коли примат просто хотів трішки спокою, аби насолодитися пінтою пива у тиші роздумів. Може, бібліотекар і мав вигляд, немов набитий кавчуковий міг, але ніхто не бачить, що замість наповнювача там м'язи. Це було неймовірно. Більше слів він не знайшов. Опустив погляд на погнуту решітку і відчув, що в голові, немов потемніло. Ухопився за покручений метал. «Тясом не знаєш, де зараз Гонс?» – додав він. «І як?» – бібліотекар сунув йому під носа пожмаканий шмат пергаменту. «І як?» – Ваймс прочитав напис. Добре було все, коли ж з настанням дня дівчатко невинне, хоч і шляхетне, між правителем і народом постало. «У моєму місті!» – заричав він. «У моєму клятому місті!» Він обома руками схопив бібліотекара за шерсть на грудях і підняв до рівня очей. «Котра година?» – прокричав він. «Угук!» Довгородоволоса рука спрямувалася догори. Вайм зглянув, куди він вказує. Сонце безсумнівно мало вигляд небесного тіла, що от-от сягне зеніту і думками вже повільно вкривається пеленою сутінків. «Я, бляха, не дам цьому трапитись, ясно тобі?» – кричав Ваймс, теліпаючи приматом туди-сюди. «Ук!» – терпляче проказав бібліотекар. «Що? Ой, вибач!» – Ваймс поставив орангутана, який виявився достатньо розумним, аби не роздувати проблеми. Бо чоловік, який від злості не помітив, що з легкістю підняв 140-кілограмового примата, точно одержимий ідеєю. Він почав роззиратися навколо. «Звідси можна якось вибратися?» – спитав він. «Але так, щоб не лазити по стінах». Відповіді чекати не став. а хутко прокрокував вздовж стін, доки не наштовхнувся на вузькі, дуже покороблені дверцята, які відчинив одним помахом ноги. Двері і так були відчинені, але він не відмовив собі у задоволенні по них вгамселити. Бібліотекар, розхитуючись, поплентався за ним. За дверима їх чекала майже порожня кухня, адже персонал не витримав, вирішивши, що жоден розважливий шеф не погодиться працювати у закладі, де їдять більше, ніж він важить. Декілька гвардійців доїдали холодний ланч. «Слухайте», – сказав Ваймс, коли ті привстали. «Я не хочу зараз...» Гвардійці, здавалося, були не надто налаштовані на розмову. Один із них потягнувся за арбалетом. «Ай, чорт з тобою!» Ваймз ухопив ніж для м'яса, що стояв на підставці збоку, і жбурнув. Митання ножів – це ціле мистецтво. І суть у тому, що добре метнути ножа можна лише підходящий для цього ніж, інакше станеться те, що сталося із цим ножем – тотальний промах. Гордієць з арбалетом почав вихилятися, прицілюючись, і побачив, що систему спуску заблокував пурпуровий нігудь. Він озирнувся. Бібліотекар стукнув його примісінко по шоломі. Інший гвардієць відсахнувся назад і заходився несамовито розмахувати руками. Ні, ні, ні. закричав він. Це непорозуміння, що ви там казали, що дуже не хочете зараз, і мапочка у вас гарна. «Людоньки!» – сказав капітан Ваймс. Відповідь неправильна. Він проігнорував сповнені страху крики і почав порпатися у кухонному безладі, аж поки його у руках не засяяв сікач. З мечами він ніколи не дружив, але сікач це вже зовсім інша справа. Сікач важкий. Сікач створили з конкретною ціллю. Можливо, меч – це такий шляхетно, ну, принаймні, поки мова не йде про меч Нобі, який доглядає за ним, нарощуючи сантиметрі і ржи, та сікач таки мав неперевершену здатність розрубувати речі навпіл. Поки він порпався у непотребі, кухня перетворилася на шкільний клас. Бібліотекар проводив лабораторну роботу з біології, у ході якої було встановлено, що приматам важко ж бурляти людиною вгору вниз. Ваймс знайшов підхожі двері і вилетів у них. Так він знову опинився назовні, на великій брудній площі, що розкинулося навколо палацу. Тепер він хоч розумів, де перебуває. Тепер він міг. У небі почувся гучний вибух. З небес подув несамовитий вітер, збивши його з ніг. Над ним, розправивши крила, пролетів король Анкморпорка і врешті приземлився на ворота палацу. На його вигнутій спині виблискувало сонце, він витягував шию, зронив неохоче вогняний рев і знову полинув угору. Ваймс прогорчав немов звір, такий собі середньостатистичний савець, і побіг порожніми вулицями. У родинному маєтку Ремкінів було тихо. Парадні двері хиталися на завісах, охоче запрошуючи додому невихований вітер, що гуляв покинутими кімнатами у пошуках пилюки на антресолях. Він повіявся вгору сходами і з гуркотом прорвався крізь двері спальні леді Сибіл Ремкін, заделентяв флаконами і баночками, що стояли на трьому, поперегортав сторінки драконячих хвороб. Той, хто швидко читає, встиг би вивчити симптоми усіх хвороб, починаючи з обтесаних п'ят до зигзагоподібного горла. А там внизу, на найнижчому поверсі, звідки линув мерзенний сморід, бо ж там тримали драконів, сидів Ерл і скидалося на те, що він має усі ті симптоми. Він хитався і злегка завивав. З його вух маленькими клубками виходив білий дим, що летів до дверей. Десь всередині його роздутого черва чулися гідравлічні вибухи, що звучали так, немов відчайдушні загони гномів, намагалися прокласти водогін крізь скелю та ще й у шторм. Його ніздрі палали, і Ерол уже цього не контролював. Інші дракони повитягували й шиї, і з осторогою за ним спостерігали. У його череві пролунав ще один вибух. Ерл зіщулився від болю. Дракони перезирнулися, а тоді тихесенько вляглися на землю і позакривали очі лапами. Нобі поклав голову на одне плече. «Виглядає багато обіцяючи», – сказав він критично. «Ми вже близько, думаю, що шанси чоловіка з виселополоним язиком, якого вселиться в сажі, який стоїть на одній нозі і співає пісню жака, влучити у розливе місце дракона, де рівнюють...» «Що скажеш, Морко? «Один до мільйони, я вважаю», – шляхетно відповів той. Колон глянув на них. «Слухайте, хлопці», – сказав він. «Ви що, знущаєтесь?» Морква подивився вниз у бік площі. «Чорт, забирай», – сказав тихо. «Що там?» різко запитав колон і заходився озиратися довкола. «Та вони жінку до скелі ланцюгами приковують!» Ватага визернула з-за парапет. Величезний, але мовчазний натовп, що заповнив площу, витріщався на бліду постать, що прочалася поміж шістьохвартових палаців. «Де ж вони взяли таку брилу?» – спитав колон. «Місцевість тут глиняна, знаєш?» «Добре, прив'яжіть цю волю, ким би вона не була!» Схвально промовив нобі якраз коли один із гвардійців аж припав до землі, вхопившись руками за причинне місце. Ну от, декілька тижнів точно матиму чим зайнятися вечорами, важкеньке в неї праве коліно. Ми її знаємо? запитав колон. Морква примружився. Це ж леді Ремкін, сказав він, розтуливши від подуву рота. Бути цього не може. Та точно у нічній сорочці, сказав Нобі. Недумки прокляті. Колон вхопився за свій лук, потягнувся до стріл. «Зараз я покажу їм разливі місця. Таку пристойну даму мали б сором!» ем...» мовив Морква, що глянув через плече. «Сержанте, от і дожилися!» – бурмотів колон. «Пристойні жінки не можуть вулицею пройтись, аби їх не з'їли! Ну, гаразд, виродки, ви... Географія!» «Сержанте!» – Морква повторив уже голосніше. «Не географія, а історія!» – сказав Нобі. Ось як треба казати. Історія. Ви маєте казати, ви – історія. Та байдуже, – буркнув колон. Зараз ми подивимося, як вони... Сержанте! Нобі також обернувся. Трясся, – сказав він. Я точно не промахнусь, буркнув колон, наводячи стрілу. Сержанте, століть пельки, я не можу зосередитися, коли ви волаєте. Сержанте, він уже тут! Дракон набирав швидкість. Кривуваті дахи Анкморпорка темніли, коли він пролітав над ними, розсікаючи повітря крилами. Він витягнув шию вперед, залишаючи по собі вогнійній траєкторії свого руху. Небо сповнилося звуком його польоту. У колона тремтіли руки. Здавалося, що дракон взяв курс прямісінько на його горлянку і рухався швидко, надто швидко. «Ось і все», – сказав Морква. Він подивився в напрямку осердя світу, бо, може, буги забули, для чого вони там сидять, і, вимовляючи кожне слово, повільно й виразно додав. «Це раз на мільйон шанс, але ж може спрацювати!» Стріляю же в цю чортівню!» – прокричав Ноббі. «Вибираю точку, хлопче, вибираю точку!» – пробурмотів колон. «Я ж казав вам, що це моя щаслива стріла!» «Першокласна стріла! Ми з нею нерозлучні, ще відколи я був оце таким, як ви зараз!» Не повірите, що я у неї цілю, тож без паніки. Він зацепенів, немов від жахіття на крилах страху. Е, моркво, сказав він смиренно. Так, сержанте. А твій старий дід часом колись не розповідав тобі, яке ти розливе місце на вигляд? Аж раптом дракон зупинився і завис у небі. Завис у небі в декількох футах над їхніми головами, рухома мозаїка драконячої луски та шуму, що заполонило собою увесь небокрай. Колон вистрілив. Вони провели поглядами стрілу, що полетіла прямісінько до цілі. Ваймс і не біг, і не шкутильгав вологою бруківкою. Йому не вистачало ані повітря, ані часу. Його ніяк не покидали думки, що все мало бути по-іншому. Герой завжди з'являється в останню хвилину, але завжди вчасно. Та його вчасно було ще п'ять хвилин тому. «Я ж не герой, я геть не у формі, і мені не завадило б хильнути чарку, а що я маю?» Несчасних декілька доларів на місяць, і це все без усіляких привилегів. Героям так не платять, героям дістаються королівства та принцеси, а ще герої регулярно тринуються. А коли усміхаються, то з їхніх зубів світло немов звуком злітає. Дзиньк, негідники! Очі заливав піт. Заряд адреналіну, на якому він вибіг з палацу, закінчився, вимагав невідкладного підживлення. Він шкандибав. Аж поки не зупинився перепочити, вхопився за стіну, аби не впасти, і хапав ротом повітря. А тоді побачив постаті, що стояли на краю даху. «О, ні», – подумав він, – «вони ж теж не герої, вони що, думають, що це якась... вони що думають, що це якась гра?» Шанс був один на мільйон. І хто ж сказав, що десь серед мільйонів інших всесвітів він міг не спрацювати? Таким полюбляли бавитись боги. Але у його величності шансу, який іноді може обдурити і самих богів, було 999999 виборців. У цьому всесвіті, наприклад, стріла відскочила від луски дракона та полетіла кудись у небуття. Колон лише встиг роззявити рота, коли над ним пронісся загострений драконячий хвіст. – Вона не влучила, – ледь промовив він. – Але ж це неможливо! – він відріщався червоними очима на інших двох. «Це ж був останній безнадійний шанс! Один на мільйон!» Дракон склав крила, заледве розвернув здоровенну тушу, принагідно розглядаючи повітря, та приземлився на даху. Морква однією рукою вхопився за Ноббі, а другу поклав колонові на плече. Сержант, здавалося, мало не ридав від й розгубленості. «Останній безнадійний шанс! Один на мільйон!» «Сержанте!» Дракон розривівся вогнем. То був ідеально контрольований потік плазми. Пройшов крізь дах, як окрізь масло. Він прорізав сходові клітки, дістався до древніх масивних балок, і вони ламались, немов паперові, врізався у трубопровід. Він руйнував поверх за поверхом, немов кулак розлюченого бога, і зрештою дійшов до великого мідного чану, наповненого тисячою галонів свіжовиготовленого віскі. Прополив його теж. На щастя, шанси вижити після такого вибуху були точнісінько один на мільйон. Бутон полум'я розпускався немов троянда. Величезна помаранчева троянда, що переливалася жовтим. Полум'я охопило весь дах і оповило самого дракона, який, здавалося, і сам здивувався в своїй силі, стрімка залопотів крилами, здіймаючись вгору над гарячим клубом розтрощених балок та уламків труб. Натовп зачаровано споглядав, як у небі розквітала квітка полум'я, тож ніхто не помітив, як Ваймс зі стогоном та лементом проштовхувався крізь тиснів людських тіл. Він проштовхнувся крізь ряд гвардійців і, що були сили, побрів площею. Нікому до нього не було діла. Він зупинився. То була не скеля, бо Жанкморк-Порк стояв на глиністій місцевості. То радше була брила з глинявілого каміння, який, напевно, було понад тисячу років. ймовірно, її знайшли на місцевості, де заснували місто. Анкморк-Порк уже сягнув того віку, коли нові будівлі будували на залишках старих. Цю каменюку притягли до центру площі і прикували до неї леді Сибіл Ремкін. Вона була у нічній сорочці та за великих гумаках. Скидалось не те, що вона не збирається здаватися, і Ваймзові немов ввели миттєву ін'єкцію солідарності з усіма, хто також боровся. Вона глянула на нього поглядом налитим люттю у найчистішому з її проявів. «Ти! Ти!» – він вимахнув сікачем, не знаючи до чого братися. «А що зразу я?» – запитав він. "Капітан Ваймз!» Немов відрізала вона. «Ви би зробили мені дуже велику послугу, яби перестали мотиляти цієї штокованої і знайшли її відповідний застосунок». Ваймс не слухав. «Тридцять доларів на місяць!» бурмотів він. «І за це вони померли! Тридцять доларів! А я ще й бувало штрафував бідного Нобі та мусив у дисциплінарних цілях. Хіба ні? Ну, в того чоловіка все робилося за принципом стук-грюка без рук». «Капітани Ваймс!» Він зосередився на сикачі. «Ой», – сказав Ваймс, – «Так, вибачте». То був добрячий металевий сікач, а ланцюги старі та іржаві. ржаві. Він рубанив один раз, і з каміння посипалися іскри. Натовп принижки спостерігав, до капітана вже бігли декілька гвардійців. «Ти що в біза там робиш?» – сказав один із них, очевидь, той, що не вирізнявся уявою. «Ти що в біза там робиш?» – пробурмотів Ваймс, закотивши очі. Вони оставпіли. «Що?» Ваймс заходився і далі рубати ланцюги. Декілька ланок задзвеніли, впавши на землю. Ну, ти сам напросився!» – сказав один із гвардійців. Ваймс угрів його ліктям в живіт. Примісінько під ребра. Той ще впасти по-людськи не встиг, як капітан з усіх сил копнув іншого в колінну чашечку, другим ліктям впіймавши його підборіддя, що саме летіло додолу. «А, напросився!» – сказав Ваймс неуважно і потер лікоть. Агонія в усій красі. Він переклав сікач в іншу руку і знову взявся трощити ланцюги, розуміючи десь у закутках свого розуму, що до нього поспішають ще декілька гвардійців, але поспішають по-особливому, так, як вміли лише вартові. Він це добре знав. То була така особлива манера поспішати, що керувалася гаслом «Нас тут багато, нехай хтось інший йде першим». Себто Ваймс виглядав готовим убивати, а гвардійцям ніхто не платив за те, щоб вони вмирали. Може, якщо я бігтиму недостатньо швидко, то він уже піде собі. Навіщо псувати хороший день гонитвою? Леді Ремкін скинула окови. Натовп загудів, оплесками її не замовкав, незважаючи на те, що зараз творилося в їхніх головах, слід визнати, що народ Анхмурпорка ніколи не відмовляв собі у видовищах. Вона схопила ланцюг і почала намотувати на кулак. Деяким вартовим слід пояснити, як варто поводитися з. почала вона. Не на часі, не на часі. відмовив її Ваймс, вхопивши за руку. Здавалося, що він намагається зрушити гору. Аж раптом оплески та схвальні вигуки затихли. За спиною Ваймс пролунав звук. Не надто голосний, радше невимовно неприємний скрегіт. То був звук того, як чотири лапи, що рісніли гострими кігтями, одночасно приземлилися на бруківку. Ваймс розвернувся і подивився вгору. Дракон був вкритий сажею. Всюди валялися шматки обгорілого дерева, які все ще зжевріли. Величезна бронзова драконова броня вкрилася чорними смугами. Він опустив голову, аж поки Ваймс не опинився за декілька футів від його очей і спробував на ньому сфокусуватися. «Бігти, мабуть, сенсу немає», – мовив до себе Ваймс. «Та й якби був, я вже не маю сил». Він відчув, як його руку оповела рука Леді Ремкін. «Ти молодець», – сказала вона. «У тебе майже вийшло». Навколо гуральній падав дощ з обвуглених скалок. Ставок перетворився на болото з уламків, що вкрилися густою плівкою попелу. З водяної гущі попелу з'явилася голова сержанта Колона. Він дістався берега і, не якась морська форма життя, що воліла завершити пришвидшений процес еволюції, виліз із води. Нобі вже сидів на березі, розлігся, мов жаба, і стікав к водою. «Нобі, це ти?» – з тривогою в голосі запитав сержант Колон. «Я, сержанте!» – це тішить, – ревно промовив Колон. «А мене не дуже, сержанте!» Колон вилив воду зі свого шолома і раптом запитав. «А де наш маленький морква?» Нобі заледве підвівся на лікті. «Не знаю», – сказав він. «Пам'ятай, як ми стояли на даху, а потім вже летіли додолу». Вони обидва глянули на попилясті води ставка. «Я сподіваюся», – промовив повільно колон, – «він вміє плавати». «Не знаю. Він не розповідав. Якщо задуматися, то в горах, певне, дуже не поплавиш», – сказав Нобі. Але, може, там були кришталево чисті гірські озера та глибокі гірські річки, з надією промовив сержант. А ще карові озера, що розлились десь по захованих долинах. Це я ще не згадав підземні озера. Він просто мусив навчитися. певно, з води днями не вилазив. Вони продовжували роздивлятися грязьку сіру поверхню. «Імовірно, то його обладонки», – сказав нобі. Певно, набрали води і потягли його на дно». Колон похмуро закивав головою. «Я потримаю ваш шолом», – сказав Нобі, витримавши паузу. «Але я твій старший офіцер». «Так», – розсудливо відповів Нобі. «Але якщо ви там застрягнете, то не задовадило б, ви найкраще підлеглий сидів тут, на березі, готовий у будь-який момент допомогти, чи не так?» «Є у твоїх словах суть», – зрештою відповів Колон. «Ти правий». «Ну, тоді до справи. Але є одна проблемка». «Яка?» «Я не вмію плавати». Сказав колон. А як ви тоді вибралися зі ставка? Колон знизав плечима. Я природжений плавець. Вони знову подивилися у темряву ставка. Колон глянув на Нобі, а Нобі дуже повільно заходився знімати свій шолом. А ми там ще когось забули? Спитав морква, що з'явився позаду. Вони озирнулися. і якраз витрушував залишки болота з вуха. З його спиною додлівали залишки гуральні. Я одразу зрозумів, що треба було виринати швидко, аби оцінити ситуацію, сказав він жваво, вказуючи пальцем на ворота, що хоч і зависли на одній зависі, але все ще виконували свою місію вказувати людям, як можна вийти з цього дворика. О, Кволо промовив Нобі, слава небесам. Там є стежина, сказав Морква. А дракони по ній не ходять, запитав Колон підозріливо. Ані дракони, ані люди, тут взагалі нікого немає, нетерпляче відповів Морква. Він витяг свого меча. «Нумо!» – сказав він. «Куди?» – запитав Нобі, витягнув з вуха вогкий недопалок і оглянув його з виразом найприкрішого смутку. Йому вже давно капець, але він усе ще спробував його запалити. «Ми хочемо побороти дракона, хіба ні?» – сказав Морква. Колон засовувався, бо йому в вже стало незручно сидіти в одній позиції. «Так, але хіба ж ми не можемо спочатку піти додому та переодягнутися?» «Чи випити чогось смачного і теплого?» – додав Нобі. «І поїсти!» – промовив колон. «От я б зараз не відмовився від...» «Вам має бути соромно!» – сказав Морква. «Дама в біді, над містом лютоє дракон, а вам у голові їсти і пити!» «Ох, я не лише про їжу і питво думаю!» – сказав колон. «Як ви не розумієте, що ми, можливо, єдиний щит, що стоїть між містом і тотальною руйнацією?» «Так, але...» – заходився Нобі, Морква підняв меч над головою. Капітан Ваймс уже давно був би там, сказав він. Усі за одного. Він ще раз пильно подивився на них та вибіг із подвір'я. Колон зміряв нобі похмурим поглядом. Ох, ця сучасна молодь, сказав він. Усі за одного що? запитав нобі. Сержант зітхнув. Куди вже? Ох, ну добре. Вони пошкандибали у бік стежки. Там і справді нікого не було. Куди він подівся? спитав Нобі. Морква вийшов з тіні, розпливаючись в усмішці. «Я знав, що можу на вас покластися! За мною!» «Що із цим хлопчиною не те!» – сказав колон, коли вони плентились за морквою. Йому завжди вдається переконати нас кудись за ним іти. Ти зауважив?» «Усі за одного що?» – сказав Нобі. Щось таке є у його голосі, я гадаю. Ага, але усі за одного що?» Патриції зітхнув, акуратно відзначив місце і відклав книгу в бік. Судячи з галасу на вулиці, народ там точно й не сумував. Мало ймовірно, що придворна гвардія теж пішла на площу, і це, зрештою, було непогано. Гвардійці, добре навчені та натреновані люди, шкода витрачати їх на все підряд. Вони йому ще знадобляться. Він намацав на стіні звичайнісіньку маленьку цеглинку, можна сказати, що вона нічим не відрізнялася від інших маленьких цеглин, і натиснув на неї. Щоправда, жодна інша маленька цеглинка не змогла б відсунути в бік цілу секцію плетняка. Там було повно всякого. Недоторкані запаси, чистий одяг, декілька маленьких скриньок з коштовними металами та камінцями, інструменти. А ще там був ключ. Ніколи не будуй темницю, з якої не зможеш вибратися. Патрицій узяв ключ і пішов до дверей. Слухаючи, як засуви замка з легкістю ковзнули назад до своїх належно змащених чілин, Патрицій думав, чи не варто було б розповісти про ключ Ваймзові. Але той чоловік так тішився, намагаючись вибратися з темниці самотужки. Напевно, розповісти про цей ключ було б ведмежою послугою. Так чи інакше, це зіпсувало б його бачення світу. А Ваймз йому був потрібен саме із власним баченням світу. Лорд-ветінарів відчинив двері і тихенько прокрокував у темряву руїн свого палацу. Руїни задрижали вже вдруге за декілька секунд, зригнулося місто. Драконячі стайні вибухнули. Вікна повилітали. Перед лавиною чорного диму стояла стіна, в якій колись, ще до того, як вони вилетіли в повітря і приземлилися, зоравши клумбу рододендронів, були двері. У тій будівлі відбувалося щось надмірно запекле та потужне. Диму ставало все більше. Він густіше, вмасніше, вважче. Одна стіна просто обсипалася донизу, а потім інша мляво вляглася на газон. Дракони вилітали з руїн, несамовито розмахуючи крилами, немов корки з пляшок шампанського. Дим, однак, і далі застеляв собою увесь кадр. Та вдалині щось таки проглядалося, якась цятка розюче білого світла, що, немов сонце, плавно сходила над горизонтом. Раптом вона зникла з поля зору, пропливаючи повз розбите вікно, і Ерл, в якого на голові ще обертався шмат черепиці, зійнявся над власним димом і злетів у небо Анкморпорка. Там, на висоті приблизно сотні футів, його срібна луска виблискувала у сонячному світлі. Він повільно обертався, вправно балансуючи на власному полум'ї. Вайнс все ще стояв на площі в очікуванні смерті. Він усвідомив, що його щелепа... Трішки відвисла від побаченого, тож вирішив стулити рота. У місті не було жодного звуку, окрім звуку ерлового польоту. Вони вміють керувати своїм вогнем, вибирати, звідки той вилітатиме, вторив собі Ваймс, зачудований побаченим. Відповідно до обставин. Він зробив так, що все працює навпаки, але ж ці його замашки, його гени... У будь-якому разі він завжди був на півшляху до цього. Не дивно, що маленький негідник мав такі обрубані крила. Його тіло, мабуть, знало, крила йому знадобляться, хіба щоб не збиватися з курсу. Чорт забирай, вперше в житті бачу дракона, що видихає вогонь не носом, а задом. Він наважився подивитися вгору. Великий дракон не рухався, а його величезні налиті кров'ю очі сфокусувалися на крихітній постаті Ваймза. Король Ангморпорка здійнявся високо в небо. Ваймз різко повернувся до леді Ремкін. «Як вони б'ються?» – швидко запитав він. «Як б'ються дракони?» Ну, цей, як же воно, ну просто ляскають одне одного і плюються вогнем, – відповіла вона. Принаймні булотіни дракони так і роблять, себто хто коли-небудь бачив, якби між собою билися благородні дракони. Вона взялася обмацувати свою нічну сорочку. Треба дещо записати, десь у мене був записник. У нічній сорочці? Дивовижно, але ідеї можуть приходити увісні, я завжди це знала. Полум'я вдарила у те місце в небі, де ще хвилину тому був Ерл. Король намагався дістати його, але злетів недостатньо високо, тож застав лиш смуги диму, яким маленький дракон намалював йому колиску для кошеняти. В Ерола летіло все більше вогняних потужних і гарячих кинджалів, але жоден із них цілі не сягнув. Натов спостерігав за всім цим у безвихідній тиші. «Здоров, капітане!» – промовив улесливий голос. Вайм зглянув додолу. Маленький затхлий ставок, який чомусь виглядав, як Нобі, усміхався до нього на всі тридцять два. «Я думав, вас уже немає, а ми є», – сказав Нобі. «Що ж, це добре?» Зараз Ваймзові було розмов. «На кого ставите?» – Ваймз знову глянув у небо. Над містом звивалися спіралі димових слідів. «Боюся, нічого не вийде», – сказала леді Ремкін. «О, привіт, Нобі!» «І вам доброго дня, мадам!» Відповів нобі, прибираючи злоба те, що на його думку було схоже на пасма волосся. Що це ти таке кажеш, нічого не вийде? запитав Ваймс. Та подивіться на нього, він ще живий, бо у нього просто ще не влучили. Так, але Ерл уже декілька разів влучав у короля, і йому здається по цимбалах. Його полем'я недостатньо гаряче, чи що. Маневрує він, звичайно, непогано, але йому радше таланить щоразу, як король намагається його припекти. Ерлу потрібен лише один шанс. Сенс всього цього потрохи прояснився. «Тобто ти хочеш сказати», – вторив Веймс, – «що все це просто… просто шоу? Це він просто випендрюється?» «Це не його вина», – сказав колон, що раптово з'явився з темряви. «Це ж як із собаками, ж? Ніхто не чіпатиме бідне маленьке гавкальце, що взялося битися з великою собакою. З ним трішки погризуться, та і все». Здалося, що обидва дракони і самі усвідомили, що ця сутичка закінчиться нічим іншим, як славно звісною хапонійською нічією. У небі з'явилося ще одне кільце диму, яке простромив спис із білого полум'я, і обидва дракони розійшлися по своїх кутах рингу за сотні ярдів один від одного. Король ширяв у небі, швидко вимахуючи крилами, висота. Ось у чому річ. Коли дракон бився з драконом, вся справа завжди була у висоті. Ерол балансував за рахунок свого полум'я. Виглядало все так, наче він задумався. Потім він холоднокровно виставив задню лапу в бік так, наче ширяти небом на власних газах дракони навчилися ще мільйон років тому. Зробив сальто і полетів геть. Ще певну мить він віднісся в небі, залишаючи по собі срібну смужку, аж доки не перелетів за мури міста і не зник з поля зору. Почувся стогін десяти тисяч душ. Веймс підняв руки. «Шефа, не хвилюйтеся!» швидко сказав Нобі. Він, певно, полетів, полетів хильнути скляночку другу. Чи, може, ще якісь справи маю? То, напевне, завершення першого раунду, чи щось таке. Він же зжер наш чайник і все інше, непевним голосом промовив Колон. Він би не тікав просто так після того, як зжер чайник. Це ж логічно. Чого взагалі може боятися створіння, яке здатне зжерти чайник? Ще мастику для моїх обладунків зжер, озувався Морква. Одна баночка коштує цілий долар. Прошу дуже, сказав колон. Як я й казав. Слухайте, сказав Ваймс, настільки терпляче, наскільки зміг. Він хороший дракон, і я любив його не менше за вас. Дуже гарний маленький звірятко, але щойно він дав нам чітко зрозуміти, нехай вам грець, що не збирається згоріти вщен заради нашого порятунку. В житті так не буває, і вам вже пора це зрозуміти. Великий дракон пронісся над їхніми головами та взявся палити вежу, що стояла неподалік. Він переміг. «Я ще такого не бачила», – сказала Олегі Ремкін. «Зазвичай дракони б'ються на смерть». «Нарешті народився хоч один, в якого є серце», – похмуро сказав Ваймс. «Будьмо чесні, шанси того, що дракон розміром з Ерола переможе такого величезного дракона один на мільйон». Запала така тиша, що западає лише тоді, коли комусь вдається взяти ноту, яка раніше нікому не піддавалася, і увесь світ замовкає. Вартові перезирнулися. «Один на мільйон?» байдуже запитав Морква. «Точно!» – сказав Ваймс. «Один на мільйон!» Ватага знову переглянулася. «Один на мільйон!» – сказав Колон. «Один на мільйон!» – погодився Нобі. «Саме так!» – сказав Морква. «Один на мільйон!» Настав ще один момент тиші. Вартові переглядалися, чекаючи, хто ж скаже це першим. Сержант Колон глибоко вдихнув. «Але ж зможе і спрацювати!» – сказав він. «Це ти про що?» – трохи роздратовано запитав Ваймс. «Немає?» – раптом Нобі штовхнув його в груди та вказав пальцем на рівнину. Там виднівся стовбур чорного диму. Ваймс примружився. Немов срібляста куля над капустяними полями летів Ерол, набираючи все більшої швидкості і розсіюючи за собою дим. Великий дракон також це побачив. Він запустив у небо ще один стовбур вогню, немов кидаючи Еролу виклик, та здійнявся ще вище в небо, вимахуючи величезними крилами. Тепер полум'я Ерола виднілося здалеку, воно було таким гарячим, що аж стало блакитного кольору. Ерол прискорювався, і горизонт віддалявся від нього з шаленою швидкістю. Король вилетів йому назустріч та показав свої кіхті. Злісний оскал на морді свідчив про його впевненість у перемозі. «Ерол в нього вріжеться», – подумав Веймс. «Бережіть нас, Боги, бо такого вибуху цей світ ще не бачив». Над тими полями відбувалося щось незрозуміле. Здавалося, що земля позаду Ерола взялася орати себе самотужки, жбурляючи качинами капусти вгору. Живопліт вибухнув струменем тирси. Задерши носа, Ерол спокійно пролетів над мурами міста і, склавши крила здалку, скидався на конус, з якого струменів вогонь. Його супротивник випустив ще один язик полум'я. Ваймс побачив, як Ерол, ледь похитнувшись, ухилився від удару і в моторошній тиші, знову зник у напрямку моря. Він промахнувся, сказав нобі. Здавалося, що щось у небі розірвалося навпіл. Усе місто заполонив розкотистий звук грому, що зривав черепицю і перекидав комини. Десь у повітрі зачепило і короля. Сплющило і скрутило, немов під струменями потужної автомийки. Ваймс, затуливши вуха руками, спостерігав, як звір намагався хаотично плюватися полум'ям, доки й сам не став епіцентром грандіозної пожежі. Магічні струмені розсікалися його крилами, а сам король верещав, немов сирена. Потім струснув головою і почав нарізати небом широкі кола. Веміс важко зітхнув. Дракона не вбило те, що розірвало на шмаття каміння. І що ж треба було зробити, щоб його побороти? Битися з ним марно. Намагатися спалити тим паче і розчавити теж не вийде. Та нічого тут не вдієш. Дракон приземлився. Ідеальним таке приземлення не назвеш. Зазвичай під час ідеального приземлення не руйнується цілий ряд будинків. Приземлявся він довго, тож зруйнував велику ділянку міста. Вимахуючи крилами, він крутив шиєю на усі боки, і Невлад роздмухував полем'ї, немов плуг, який проїхався полем з уламків деревини та соломи. Вздовж усієї лінії руйнації розпочалися пожежі. Врешті він вирішив перепочити в кінці утвореної ним борозни, і його вже не було видно під уламками того, що колись завалося витворами архітектури. Тишу порушували хіба поодинокі вигуки людей, які намагалися якось організувати подачу води відрами з річки, щоб гасити пожежі. А тоді люди заворушилися. З повітря Анкморпорк, мабуть, був схожим на розбурханий мурашник, де до місця падіння дракона повзли смуги темних постатей. У кожного була якась зброя. У когось спис, у когось меч. У всіх одна мета. «Знаєте що?» – сказав Ваймс. Це буде перший у світі дракон, якого буде вбито демократичним шляхом. Одна людина, одна рана. Натов треба зупинити, не можна дозволити їм його вбити, сказала Ледіремкін. Вайс кліпав очима. Перепрошую, сказав він. Він поранений. Леді, але, власне, так і було задумано, хіба ж ні? Ба більше він просто вирубився, відповів Ваймс. Я хочу сказати, що не можна дозволити їм вбивати його ось так, сказала Ледіремкін. «Біднятко!» «Що ж тоді робити?» – перепитав Ваймс, ледве стримуючись. «Дати йому лікувальну дозу дьогтю чи може постелити на печі?» «Це якась масова різня». «Те що треба?» «Але ж це дракон! Він просто поводився, як і належить драконові. Він би ніколи до такого не дійшов, якби його колись не покинули люди». Ваймс подумав, ще трішки, і воно би її зжерло, а вона все ще здатна так мислити. Він завагався. Мабуть, у цьому і полягає право на власну думку. Сержант Колон підійшов, переминаючись з ноги на ногу, решта ж побілівши, від почутого переглядалася між собою. Вам краще вже йти, капітане, сказав він. То буде криваве вбивство. Вайм змахнув рукою. Наскільки я розумію, бурмотів капітан, уникаючи пронизливих поглядів Сибіл Ремкін, він сам напросився. Не те, щоб зовсім, відказав колон. Це морква. Він заарештував дракона. Ваймс принишк. Як це заарештував? «Ти ж не маєш на увазі те, про що я думаю, чи маєш?» «Все можливо, сер», – відповів колон. «Все можливо. Я бачив, як він стояв там серед уламків, схопив його за крило та промовив. «Ти попався, друзяко!» «І самому не віриться, сер!» «Сер, справа у тому, що...» «У чому ж...» Сержант знову переминався з ноги на ногу. «Пам'ятаєте, як ви казали, що в'язнів принижувати не можна, сер?» Морква розмахував перед натовпом величезною дерев'яною балкою і відганяв людей від дракона, отримавши стусона такою штукою, вже не хотілося нікого вбивати. «А тепер слухайте!» – сказав Морква, тягнучи балку і притримуючи свій шолом. «Давайте так, щоб мені не доводилося повторювати двічі, домовились?» Баймс спробувався крізь щільний натовп і дивився на незграбну постать, що стояла на пагорбі з уламків і дракона. Морква повільно обертався на всі боки, тримаючи в руках балку, немов посох. Його погляд можна було порівняти з прожектором маяка, куди б не світив, усюди люди опускали зброю і ніяковіли. «Застерігаю вас, ніяк не замовкав морква, що напад на офіцера при виконанні його службових обов'язків це серйозний злочин. І наступного, хто кине хоч один камінь, я так віддухопелю, що мати рідний не впізнає. Ось у цю ж секунду йому в потилицю, яку, звісно, закривав шолом, прилетів наступний камінь. Посипався шквал на смішок. Пусти нас до нього. Так, пропусти. Ще бракувало, щоб нами варта командувала. Квіску кустодієс тодії скостард. Авторська алюзія на відому фразу латинського поета ювенала, що перекладається, як хто вартуватиме варту. А, скажи йому, Ваймс притягнув сержанта Забари. Іди і знайди нам мотузку, багато, і найтустішу. Думаю, що зв'яжемо йому крила і, певне, ротяку затиснемо так, щоб вогнем не плювався. Колон витріщився на нього. «Сер, ви серйозно? Ми що, насправді його заарештуємо? Виконуй!» «Та його ж вже заарештували», – подумав він, проштовхуючись крізь натовп. «Як на мене, ліпше, щоб воно втопилося в морі, але ж його заарештували, тому тепер або затримувати, або відпускати». Він відчував, як Йорба змушує його прощатися зі своїми сентиментами до цього клятого дракона. «А що з ним робити? Віддати його під суд, а потім виконати вирок? А не вбивати?» Так чинять герої в диких місцинах. У місті навіть думати про таке зась. Або можна, але якщо збирається так вчинити, то не забувайте, що спалити тут усе до останнього камінчика, та результату це не дасть. Він виживе. Доведеться зробити, як там книжка пише. Саме так. Все інше ми вже спробували. А тепер спробуємо діяти, як книжка пише. Так чи інакше, там вгорі є представник міської варти. Нам треба триматися разом. Більше ніхто не заподіє нам шкоди. Огрядний чолов'яга, що стояв прямісінько перед ним, саме зібрався змахнутися і жбурнути в бік моркви уламок цеглини. Жбурнеш цю цеглину, і ти труп, сказав Ваймс і взявся далі проштовхуватися крізь натовп, а потенційний жбурляльник провів його здивованим поглядом. Морква схопився за кіок, даючи всім зрозуміти, що він не жартує, аж раптом до нього піднявся Ваймс. О, вітаю, капітане Ваймс, сказав він, опускаючи кийок. Дозвольте доповісти, що я заарештував цього, так, я бачу. Сказав Ваймс. Маєш якісь пропозиції, що нам робити з ним далі? Звичайно, сер, я маю зачитати йому його права, сер, відповів Морква. А окрім цього, не знаю, сер. Ваймс глянув на ті частини дракона, що ще проглядалися з-під завалу. От як можна таке вбити? На це, певно, цілий день знадобиться. Від його нагрудника відбився камінь. Хто це зробив? голос прозвучав, немов удар батога. Натовп стишився. На пагорб видерлася Сибіл Ремкін, її очі палали від люті до натовпу. «Я повторюю», – сказала вона. «Хто це зробив? Якщо зараз же той, хто це зробив, не зізнається, я дуже і дуже сильно розгніваюся. Вам усім має бути соромно». Люди слухали її дуже уважно. Ті, у кого в руках ще було каміння чи щось інше, кинули те все додолу так, щоб ніхто це не чув. Легкий вітерець колихав те, що залишилося від її нічної сорочки, а їхня милість, леді Ремкін, взялася повчати народ. «Перед вами доблесний капітан Ваймс!» «Люденькі!» – тихо сказав Ваймс і натягнув свого шолома так, щоб не було видно очей. «І його безстрашна команда! Вони не полінувалися приїхати сьогодні сюди, аби врятувати ваші...» Ваймс хопив моркву за руку та повів його до іншого краю пагорба. "Зараз, капітане?» – запитав молодший констебль. «Ви почервоніли?» «Краще не починай», – різко відповів Ваймс. «Досить з мене і тих косих поглядів від Нобі та сержанта». На його подив морква дружня постукав його по плечі. «Я знаю, як це», – сказав він із розумінням. «Була у мене вдома дівчина, Мінті її звали. То її батько...» «Слухай, останній раз пояснюю, немає абсолютно нічого між мною та...» – почав Ваймс. Десь збоку почувся гуркіт. З пагорба зійшла маленька лавина з гіпсу та соломи, пагорб піднявся і розплющив одне око. Велика чорна залита кров'ю зіниця намагалася на них сфокусуватися. «Ми, напевно, божеволюємо», – сказав Ваймс. «О, ні, сер, мовив Морква. «Прецедентів багато. 1135 року був випадок, коли курку заарештували за те, що вона кукурікала в четвер душевного пудника». А за часів правління невротичного лорда Снейпкейса було страчено цілу колонію кажанів за постійне порушення комендантської години. Це було 1401 року, у серпні, здається. То були дні величі закону, мріливо мовив Морква. 1321 як вам відомо, маленьку хмаринку засудили за те, що вона закрила сонце в найбільш відповідальний момент церемонії інвестури бісноватого Ерла Гаргацького. Сподіваюся, що колон не беретиметься, Вайм зараптово урвав фразу. Він мав знати. «Що зробили?» – перепитав він. «Що зробили із хмаринкою?» «Ерл засудив її до страти шляхом закидання камінням», – відповів Морква. «Наскільки відомо, тоді було вбито тридцять одну людину». Він витяг свого записника і подивився на дракона. «Думаєте, він нас чує?» – запитав він. «Думаю, що так». «Тоді почнемо», – Морква прокашлявся і розвернувся до заваленої рептилії. На виконання свого обов'язку повідомляю, що проти вас буде відкрита кримінальну справу стосовно наступних правопорушень. Пункт 1. А. 18 хрупня цього року у місті, відомому під назвою Любчиковий провулок, що у затінках ви незаконно плювалися вогнем, що загрожувало нанесенням громадянам тяжких тілесних ушкоджень, що суперечить статті 7 закону про індустріальні процеси 1508 року. Також пункт 1 Б. Приблизно 18-го цього року у місті, відомому під назвою Любчиковий провулок, що у затінках, виспричинилися до смерті шести невстановлених осіб. Ваймс подумав про те, як довго завал може утримувати дракона. Задобиться декілька тижнів, якщо список обвинувачень продовжуватиметься. Натовп притих. Навіть Сібіль Ремкін стояла і не розуміла, що відбувається. У чому справа? – запитав Ваймс у людей. – Ніколи не бачили, як арештовують дракона? Пункт «У ніч на 24 хрупня цього року ви спалили або підпалили володіння, відомі під назвою штабнічної в Вангморпорку, і завдали збитку на суму 200 доларів. Також пункт 16.3.В. У ніч на 24 хрупня цього року вичинили опір при затриманні офіцеру Варти під час виконання його службових... «Гадаю, нам варто поспішити», – прошепотів Ваймс. «Він стає неспокійним. Це все справді потрібно?» «Ну, я думаю, що можна просто підсумувати». – сказав Морква. – Згідно правил брега за виняткових обставин? – Морква, ти тільки не дивуйся, але зараз у нас і є дуже виняткові обставини, – сказав Ваймс. – А якщо колон не поспішить з тією клятою мотузкою, то вони стануть настільки винятковими, що ми б такої винятковості ще зроду віку не бачили. Посипалося ще більше каміння, коли дракон напружився, щоб підвестися. Пролунав глухий стукіт, коли він відштовхнув важелезну балку. Люди кинулися в розтіч. Саме в цей момент Ерол сповістив про своє повернення низкою фейерверків над дахами, що лишали по собі кільця диму. Спустившись нижче, він загудів на юрбу і змусив передні ряди, спотикаючись відступити. Він також заявив немов сирена. Ваймс схопив моркву і рушив униз, коли король почав відчайдушно видряпуватися на волю. «Він повернувся, щоб вбивати! – прокричав Ваймс. – Йому, певне, знадобилося трішки часу, аби хоч трошки втихомиритися». Ерол кружляв над опалим драконом та забивав на таких високих тонах, що мали б тріскати пляшки. Великий дракон звів голову, всипану каскадами гіпсової пилюки. Він роззявив пащу, але замість стовбура білого полум'я, якого вже чекав, заціпеніли від страху Ваймс, звідти вилетів лиш звук, немов від маленького кошеняти. Безперечно, звучало так, наче те кошеня гарчало волов'яну ванну десь на дні печери, але все ж то було кошеня. Поламані бруси розліталися в боки, коли гігантське створіння непевно зводилося на ноги. Розправилися величезні крила, засипаючи вулиці пилюкою та грудками землі. Деякі з них відбивалися від шолома сержанта колони, що саме поспішав назад, намотавши на руку щось схоже на шнурок, на якому вивішували прання. Він зараз встане! кричав Ваймс, відштовхуючи сержанта у безпечне місце. Ти не повинен дати йому піднятися, ероле, не дай йому злетіти. Леді Ремкін насупилася. «Це неправильно!» – сказала вона. «Вони зазвичай ніколи так не б'ються. Переможець зазвичай вбиває того, хто програв». «Те, що треба!» – заволав Нобі. А потім за якийсь час все одно вибухає від хвилювання. «Гляньте ну, це я!» – кричав Вайнс, спостерігаючи, як Ерол безтурботно літав над місцем дійства. «Це ж я купив тобі похнастого м'ячика, того, що з дзвіночком всередині. Ти не можеш так з нами вчинити?» Ні, заждіть хвильку, сказала Леді Ремкін, кладучи руку йому на плече. Я не певна, що ми тут все добре розуміємо. Великий дракон злетів угору, але протримався там недовго. Його крила склалися дуже швидко, як будинки, на які він впав. Величезна голова крутилася навсібіч, а посоловілі очі спіймали ваймзовий погляд. Здавалося, що в тих очах жила якась думка. Ерол дугою кинувся до них і зайняв захисну позицію примісінько перед капітаном, готовий в будь-який момент атакувати дракона, що лежав. У певний момент здалося, що зараз із нього зроблять маленький обвуглений бісквіт, що вміє літати, але тоді дракон опустив очі, немов засоромившись, та почав підводитися. Він зійнявся в небо по спіралі, на ходу набираючи швидкості. Ерол полетів за ним, виводячи величезне тіло на орбіту, немов маленький буксир, що тягнув величезний лайнер. «Це мені здається, чи він занадто до нього ніжиться», – сказав Ваймс. «Покажи тому, сучого, синові!» – завзято кричав Нобі. «Покінчись з ним, Нобі!» – сказав Колон. «Ти хочеш сказати, покінчи?» Ваймс, немов спинним мозком, відчув на своїй потилиці погляд Леді Ремкін. Тож він також глянув на неї. І допетрав. О, сказав він. Леді Ремкін закивала головою. Он воно як?» – сказав Ваймс. «Так!» Підтвердила вона. Мені і справді слід було подумати про це раніше. Таке гаряче полум'я, і вони завжди захищають свою територію агресивніше за самців. «Чого ж ти не б'єшся з тим сучим сином?» Нобі кричав на драконів, що віддалялися. «Сукою, Нобі!» Тихо промовив Ваймс. «Не сучим сином, а сукою!» «Чого ти не б'єшся з тіє...» «Що?» «Це представниця жіночої статі!» Пояснила леді Ремкін. «Що?» Ми маємо на увазі, що твій коронний удар з нею не спрацював би, Нобі, сказав Ваймс. Це дівчинка, переклала леді Ремкін. Але ж воно бляха здоровенне, сказав Нобі. Ваймс з кашляну. Щурячі очі Нобі повернулися до сибіл Ремкін, що зашарілася, мов небо край, на заході сонця. Я хотів сказати, що в неї чудово драконіча фігура, швидко виправився той. Е, з широкими стегнами буде легко яйця висиджувати» схвильовано промовив сержант Колон. «Скульптурна фігура!» на випередки додав Нобі. «Стуліть пельки!» сказав Ваймс. Він струсив пилюку із залишків своєї уніформи, поправив нагрудник та вирівняв шолом, аби сидів так, щоб уже ніхто не зняв. Він знав, що це ще не кінець. Також він знав, що це лише початок. «Ви, глоп'ята, йдете зо мною! Ну жбо, маршій, Поки народ ще зайнятий драконами в небі!» додав він. «А що з королем? запитав Морква, чи то з королевою, чи що вона таке тепер. Ваймс глянув на силуети, які швидко віддалялися. «Я не знаю, якщо чесно», – сказав він. «Це вже, гадаю, Еролів Клопіт, а нас чекають інші справи». Колон відсалютував, все ще намагаючись перехопити подих. «Куди йдемо, сер? захекано спитав він. «До палацу. Когось ще залишився меч?» «Можете взяти мій капітане?» – сказав Морква, передаючи його Ваймзові. «Добре» тихо сказав Ваймс, оглядаючи їх. «Вперед!» Ватага тягнулася за Ваймзом вздовж побитих вулиць. Він пішов швидше. Ватага риссю побігла позаду, щоб не відставати. Ваймс також побіг Рисю, аби очолити свою Ватагу. Ватага вдалася до легкого галопу. Аж тут усі разом, немов почувши беззвучну команду, вони почали й не бігти, а тоді перейшли на галоп. Люди поступались дорогою, коли ті мчали повз. Завеликі на моркву, а сандалі билися б бурківку, з під черевиків нобі вилітали іскри, як на такого товстуна, то колон біг доволі тихенько. А на його обличчі, як це буває, коли товстуни вдаються до бігу, панувала гримаса цілковитої концентрації. Вони пробігли вздовж вулиці вправних ремісників, повернули на Випроспинську алею, вибігли на вулицю дрібних божеств і з усіх сил помчали навпростець до палацу. Вайм зледве втримувався в лідерах. У голові, крім думок про те, що треба було бігти, бігти і ще раз бігти, не було нічого. Принаймні, майже нічого. Але в голові аж дзвеніло від думок про усіх тих вартових, що були розкидані по всьому місту, про всіх тих здорованів, що марширують бруківкою, і по всьому мультивсесвіті. І хоча б раз у житті, хоча б випадково спробували вчинити правильно. Попереду стояли декілька гвардійців, які вже було схопилися за мечі, але уважніше придивившись до ватаги, що наближалися, вирішили все ж таки відступити за стіну та почали зачиняти ворота. Дворцята зійшлися примісінько уваєм за передносом. Він якусь мить вагався, переводячи подих і оглядаючи масивні стулки. Ті, що спалив дракон, оперативно замінили на ще неприступніші. З того боку почувся ж звук засувів. Часу на вагання не було. Він, чорт, його забирай капітан чи як? Офіцер, такі дрібниці для офіцера не проблема. В офіцерів був випробуваний та перевірений спосіб вирішувати такі проблеми. Спосіб цей називався сержантом. Сержант, колон. гаркнув він, ще не оговтавшись від думок про всесвітнє поліцейство. Відстрельте замок! Як, сер? За допомогою лука та стріл, сер? Я мав на увазі, тепер у завагався. Я мав на увазі відчинити ці ворота. Сер! колон відсалютував. Якусь мить він вглядався в ворота. «Отож», – гаркнув він, – «молодший констеблю Морква, крок уперед, кроком руш! Молодший констеблю Морква, не чекаючи команду, відчиніть ці дворота!» «Слухаю, сер. Морква ступив уперед, відсалютував, стиснув здоровенну руку в кулак і лагідно постукав по дереву. «Іменем закону», – сказав він, – «відчиняйте!» той біг воріт було чудно шепіт, і зрештою віконце у воротях привідчинилося, зі шпаринки пролунав голос. «А чого б це?» «Бо в разі вашої відмови я буду змушений трактувати це як перешкоджання офіцеру при виконанні його службових обов'язків, що карається накладенням штрафу в мінімальному обсязі 30 доларів, арештом терміном на один місяць або ж утриманням під вартою задля складання рапорту про проведення слідства та півгодинними тортурами розжареною кочергою», – пояснив Морква. По той бік знову почувся приглушений шепіт, тоді звук засувів, що відсувалися, а тоді ворота наполовину відчинилися. По той бік нікого не було видно. Ваймс приклав палець до вуст. Моркву він скерував до однієї стулки, а нобі колона до іншої. Штовхайте. тихо прошепотів він. Вони сильно штовхнули, по той бік воріт почувся скривджений вибух лайки. А тепер бежимо!» – прокричав колон. Я сказав стояти, загарчав Ваймс. Він пройшов крізь ворота і побачив чотирьох напіврозчавлених гвардійців, які дуже пильно спостерігали за кожним його рухом. Ні, промовив Ваймс. Набігались уже. Заарештуйте їх. «А як ви смієте?» – сказав один із них. Ваймс зиркнув на нього. «Кларенс, чи не так?» – спитав він. ка. Що ж, Кларенс через Ка. Слухай сюди! Тебе чекає або звинувачення у співучасті та підбурюванні до вчинення злочину, або...» – він підійшов до нього ще ближче і виразно глянув на морку. «Або знайомство з Сокирою». «Добре, покумекай, Субацюро!» – додав Нобі, переминаючись із них на ногу в лихому захваті. Кларенс глянув своїми дрібними поросячими очима на здорування Моркву, а потім на Вайбза. Ні той, ні інший не мали, скажімо так, милостивого погляду. Здавалося, що він неохоче прийняв рішення. «От і молодець», – сказав Вайбз. «Замкніть їх у вартівні, сержанте». Колон витягнув свій лук і розправив плечі. «Ви чули наказ?» – заскриготів він зубами. «Один неправильний рух, і ви... ви... ох, нелегко ж йому це давалося. І ви... домоводство!» — Ага, замкнімо їх отій, халопі! — кричав Нобі. І якби черевики вміли вертітися, то Нобі крутився б за інерцією. «Довбеники — Довбеники! — насміхався він йому у спину. — У співучасті та підбурюванні до чого, капітане? — запитав Морква, споглядаючи, як обеззброєних гвардійців повів ескорт. — Бо у співучасті підбурювання мають мету. — Думаю, що в цьому випадку ми зіткнулися з доволі загальною формою підбурювання, — відповів Ваймс. — Або ж зі злісним та з «Ага», – сказав Нобі. – «терпіти не можуть цих підбурювачів. Слизняки такі!» Колон вручив капітанові Ваймсу ключі від вартівні. «Там не надто надійне місце для утримання злочинців, капітане», – сказав він. «Рано чи пізно, але вони звідти втечуть». «На ти і сподіваюся», – сказав Ваймс, – «бо ти викинеш цей ключ у першій же канаві. Всі тут?» «Добре. За мною!»